Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 29 Astfel dar, fiindcă suntem din neam de Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeu este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cum ește și iscusința omului. Dumnezeirea nu este asemenea materiei și mai ales a materiei prelucrate de mâna omului. Dumnezeu a făcut omul, dar omul nu poate face pe Dumnezeu cine din neam de Dumnezeu, adică născut din nou din el, știe lucrul acesta. Restul oamenilor nu-l știu. Nu trebuie să credem că Dumnezeu este asemenea aurului. Trebuie să învățăm să credem și trebuie să învățăm să nu credem. Versetul ne spune limpede aici. Nu trebuie să credem că Dumnezeu este asemenea aurului sau a argintului sau a pietrei cioplite cum ește și iscusința omului. Să înveți să nu crezi unele lucruri este tot atât de important ca și să înveți să crezi altele. Să crezi adevărul și să nu crezi minciuna. E mai bine să n nicio concepție despre Dumnezeu decât să ai una falsă, spunea un om al lui Dumnezeu. Cel care nu are nici o concepție despre Dumnezeu poate primi mai ușor adevărul despre Dumnezeu decât cel care a avut o concepție falsă. Să dezveți pe cel ce știe rău unele lucruri, pentru că apoi să-l înveți adevărul despre ele este o lucrare dublă și foarte grea. După ce ai cioplit lemnul și i-ai dat o formă, e mai greu din forma aceea să scoți lucrul de care ai nevoie. Totuși, la Dumnezeu e cu putință ca un om rătăcit să fie adus la adevăr, dacă omul vrea lucrul acesta din toată inima. Harul lui este neînchipuit de mare și de puternic. Iată acum o poezie scrisă de Nicolae Moldoveanu, Pe tine te laud, părinte. Pe tine te laud, părinte, nu omul, nu piatra, nu floarea. Pe tine și în gând și în cuvinte te laud, tu mi-ești sărbătoarea. De unde au venit în ființă văzutul și întreg nevăzutul? Părinte, pe tine în credință te laud, tu ești începutul. Și veșnic te laud prin toate. În gând, în lucrări și în cuvinte, Din tine făptura mea poate să-ți cânte, Să-ți cânte, părinte. Crucea greașă ai suferinței spii, Poartele prin lumea de amar, Ți le va schimba Iisus cu crin Și cu salbe de mărgării Gata fi creștine pentru plou Poarte pașnic jugul pe gruman Gata fi creștine pentru Ru. Ca să mori cum ai trăit vitea Gata Creștine pentru rug, ca să mori cu trăit vitea. Versetul 30 Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Adevărat zicea un poet, Schiller, deasupra acestui cort de stele, locuiește un tată iubitor. Psalmistul într-o lumină puternică scrie, Bunătatea ta, Doamne, prețuiește mai mult decât viața. Iar Marele Apostol Pavel, sub călăuzirea Duhului Harului, rostește adevărul acesta. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dumnezeu este sfânt, drept și bun, în sfințenia lui nu poate suferi pe păcătos. În dreptatea lui nu-l poate osândi. Ca să osândești un om care a săvârșit păcatul din neștiință sau din neputință, nu este drept nici pentru om, dar cu atât mai mult pentru Dumnezeu, cel de săvârșit de drept. Dar nici nu-l poate primi, chiar dacă a fost în neștiință. În bunătatea lui, însă, Dumnezeu a pregătit o cale de izbăvire a omului păcătos. Această cale este Isus Hristos, Fiul Său, care a plătit toată datoria omului păcătos când s-a jertfit pe crucea de la Golgota. De aceea el înștiințează omul ca să primească acum, prin credință și pocăință, mântuirea pregătită, neținându-i în seamă trecutul păcătos. Credința și pocăința pun o nouă temelie a vieții omului păcătos. Cele vechi toate s-au dus, dacă s-a făcut o predare adevărată în mâna Domnului Isus. Predare adevărată este atunci când omul își zdrobește inima și o dă toată și pentru totdeauna mântuitorului său, căci el primește o inimă zdrobită, dar vrea toate bucățile din ea, atunci o noiește cu adevărat. Până nu te condamni singur, orice o sândă ai suferi e prea ușoară, zice Nicolae Iorga. Pocăința adevărată este mai întâi recunoașterea păcatelor, osândirea lor și, așa cum s-a spus, predarea totală în brațele Mântuitorului Hristos. Păcatele mărturisite sunt iertate și uitate de Dumnezeu. Sângele Domnului Isus curățește cu desăvârșire orice păcat mărturisit cu zdrobire de inimă. Un om al lui Dumnezeu spunea, ori de câte ori un păcătos este gata să-și descopere păcatele sale, Dumnezeu este gata să le acopere cu sângele fiului său. Pocăința nu trebuie amânată, zice Ghiote, ce nu faci azi nu ai să faci nici mâine, zilele nu-s de pierdut, prilejul prinde de chică, ial cu îndrăzneală. Fiindcă aici este locul potrivit, mai stăruim asupra învățăturii despre pocăință, ca să fie înțeleasă cât mai limpede. Pocăința este una din învățăturile de temelie ale Sfintei Scripturi, dar în același timp una din cele mai rău înțelese. Tălmăcirea ce îi se dă este foarte străină de adevăr și foarte greșită. Înainte de a spune ce este pocăința, vom lămuri pe scurt ce nu este ea. Pocăința nu este teamă sau frică. Mulți oameni amestecă aceste două lucruri, își închipuiesc că trebuie să fie înspăimântați, neliniștiți, îngroziți, ei așteaptă ca să fie cuprinși de un fel de spaimă, de groază. Dar sunt o mulțime de oameni înspăimântați care nu se pocăiesc. Câți corăbieri, găsindu-se în vreo furtună, cer îndurare lui Dumnezeu, pentru ca după ce a trecut primejdia să înceapă să înjure și să să săvârșească aceleași nelegiuiri ca și înainte. Aceasta nu este pocăință, ci groaza care îi face să strige după ajutor. Pocăința nu este numai o simțire. Mulți oameni așteaptă să simtă o zguduire mare. Ei ar voi să se predea lui Dumnezeu, însă nu îndrăznesc să o facă înainte de a fi simțit. Pocăință cu atât mai mult nu este post și chinuirea trupului. Un om poate să postească un timp de mai multe luni și chiar mulți ani, dar să fie totuși departe de a părăsi păcatul. Face din căințele sale o pricină pentru a stărui în rău. Pocăința nu este căință. Iuda s-a căit așa fel încât a ajuns la sinucidere, totuși el nu s-a pocăit. Credem că dacă s-ar fi întors către stăpânul său, s-ar fi aruncat la picioarele sale și ar fi cerut iertare, l-ar fi iertat. În loc de aceasta, el a mers la preoți, apoi s-a spânzurat. Toate căințele lumii nu au ca urmare adevărata pocăință. Omul nu poate plăti păcatele sufletului său cu durerile trupului. Trebuie alungată această primejdioasă și vinovată închipuire. Pocăința nu este încredințare de păcat. Aceasta poate să pară ciudat, însă este foarte adevărat. Sunt oameni așa de adânc încredințați de păcatul lor că nici nu mai pot dormi, nici nu mai mănâncă, nici nu mai beau și rămân așa de mult timp încât nu se întorc la Dumnezeu. A te ruga nu înseamnă a te pocăi și aceasta poate să pară ciudat și totuși mulți oameni doritori după mântuire se încred zadarnic în rugăciunile lor și în citirea Bibliei, închipuindu-și că aceasta ține loc de pocăință. Poți să strigi la Dumnezeu și să nu fii întors la El. A părăsi un păcat oarecare nu este numai decât o dovadă de pocăință. Mulți oameni fac această greșeală. Un bețiv poate să înceteze să mai bea, însă dacă își închipuie că în felul acesta va fi mântuit, se înșală. A părăsi un singur păcat nu înseamnă decât a tăia o singură ramură din arbore, când arborele trebuie smuls în întregime din rădăcină. Atunci se pune întrebarea, ce este pocăința? Răspunsul cel mai scurt și mai limpede stă într-o vorbă care se întrebuințează în armată: stânga în A schimba cu desăvârșire drumul, a merge cu totul pe alt drum decât pe acela pe care l-ai urmat până acum. Aceasta e pocăința. Spunele, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă de la calea voastră ce pentru ce vreți să muriți? Ezechiel 33 cu și 18 cu 32 Narea face că un om ar fi fericit sau nenorocit în păcat, că ar suferi sau n-ar suferi. Dacă nu se întoarce Dumnezeu, nu poate să-i dea harul. Pocăința este o schimbare în totul a felului de a gândi și de a trăi. Pocăința, adică adevărata întoarcere la Dumnezeu, duce la înnoirea minții, în grecește metanoia. Numai cu mintea nouă poți cunoaște pe Dumnezeu și tainele cuvântului său. Pocăința duce pe om la nașterea din nou. De la cuvântul grec metanoia, adică pocăință, creștinii ritualiști au inventat mătăniile, un șir de mărgele care să-i ajute la concentrarea minții când se roagă. La fiecare bobiță trecută pe sub deget rostesc o frază. Această practică e departe de înțelesul original. Schimbarea mentalității vechi sau trecerea cu mintea dincolo de cele văzute. Se pune iarăși o întrebare, poate să se pocăiască cineva deodată? Firește că da, nu-ți trebuie luni de zile să schimbi părerea. Este o clipă în viața fiecărui om în care poate să se oprească și să spună, prin Harul lui Dumnezeu, nu voi mai merge mai departe pe drumul morții veșnice. Mă pocăiesc de păcatele mele și mă întorc la Dumnezeu. Dacă lasă să treacă această clipă, altădată poate să fie prea târziu. Să nu aștepți să simți adânc păcatele. Dacă ești încredințat că te găsești pe calea cea rea, aceasta este de ajuns. Întoarcerea îndată este adevărata pocăință și mântuire. Pocăința și credința vin de cele mai multe ori deodată. În clipa în care un om se hotărăște, Dumnezeu îi dă putere. El nu-i cere să facă ceva cu neputință. Omului i se cere să voiască, iar Dumnezeu este acela care dă puterea. El n-ar porunci tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască dacă ei n-ar fi în stare. Acei care nu se pocăiesc și nu cred în Evanghelie nu vor putea să învinuiască pe altcineva decât pe ei înșiși. Lumina este pretutindeni în jurul nostru, numai noi să deschidem ochii și să o privim. Aceste cuvinte i-au fost adresate lui Edison de către un scriitor credincios, pe când Edison i-a cerut să dovedească existența vieții viitoare. Cine nu experimentează lumina vieții, de ce își ia dreptul să nege? Adevărata pocăință trebuie să aducă roade. Dacă am făcut neajunsuri cuiva, nu putem să cerem lui Dumnezeu să ne ierte înainte de a îndrepta răul făcut să ascultăm de Dumnezeu, de cuvântul Său și în privința pocăinței și vom ajunge la mântuire și fericire veșnică. Totdeauna pentru slujbă în pe Hristos să-L ai slăvit model, vâlvătaia focului nesti, Umpleți inima cu Sfântul Zeu. Gata fi creștine pentru plu, Foarte spașnic jugul pe groma, Gata fi creștine pentru. ca să mori cum ai trăit viteau. Gata fii creștine pentru ru! ca să mori cum ai trăit viteau. Versetul 31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 Da Dumnezeu în bunătatea, în dreptatea și în înțelepciunea Lui, a rânduit câte o zi pentru toate. În versetul de mai sus este vorba despre o zi rânduită de Dumnezeu să judece lumea după dreptate prin omul Isus Hristos, adică prin Fiul Său care s-a întrupat, s-a jertfit și a înviat pentru mântuirea noastră a oamenilor păcătoși. Să nu trecem ușor pe lângă adevărul despre judecata dreptății dumnezeiești care va veni, chiar dacă nimeni nu așteaptă această zi. Zice un înțelept din vechime, Euripide, Nu este cu putință ca cei ce săvârșesc fapte perverse să rămână ascunși, căci timpul are ochi pătrunzători și vede toate. Acest înțelept care nu cunoștea pe Dumnezeul cel adevărat în înțelepciunea lui, bănuia o zi a socotelilor de la care nimeni nu va scăpa. Păcatul de care nu te-ai pocăit nu dispare, chiar dacă-i acoperit cu țărâna timpului îndelungat. În ziua judecății, el se va ridica din mormântul lui tării și își va primi o sânda. Dragul meu, să știi bine că vine negreșit ziua judecății drepte a lui Dumnezeu, în care vei fi silit să stai în fața tronului său. Nu uita dar că vei fi tras la răspundere și ți se va cere socoteală de tot ce ai făcut aici. Cine va judeca? Sfântul Apostol Pavel ne spune că Dumnezeu va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta după ce l-a înviat din morți. Iisus va judeca. De ce nu Dumnezeu Tatăl? Așa a hotărât Dumnezeu. Și știm de ce a hotărât El așa. În Evanghelia după Ioan capitolul 5, Domnul Iisus spune... Tatăl a dat toată judecata Fiului, pentru ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care l-a trimis. Voia lui Dumnezeu este ca toți oamenii să cinstească pe Fiul lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul nostru. Orice genunchi se va pleca și orice limbă va mărturisi că Isus Hristos este Domnul. Dar dacă lași până în ziua judecății să cinstești pe fiul, atunci va fi prea târziu și vei plânge cu amar. Tatăl a dat judecata în mâna fiului pentru ca el să fie cinstit de toți, chiar și de aceia care nu l-au cinstit cât au fost pe pământ. Fiul lui Dumnezeu care a trăit pe pământ ca om și a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat, poate să judece pe păcătoșii care nu s-au pocăit, pentru că lui nu i se poate spune că nu știe ce înseamnă ispita și primejdia, așa cum îi s-ar putea spune lui Dumnezeu Tatăl dacă ar face el judecata. Nu este nicio împrejurare în viața noastră despre care să putem spune că Domnul Iisus nu știe sau nu a trăit-o. Da, Fiul lui Dumnezeu, omul Iisus Hristos știe cât de slab este omul, de aceea Tatăl i-a dat lui judecata ca el să judece cu dreptate. Nimeni nu se poate plânge că o sândă dată de el este nedreaptă. Nimeni, chiar și dușmanii lui, vor fi siliți să mărturisească Tu, Doamne, ești drept, noi trebuie să ne rușinăm. Nimic nu se va uita atunci, niciuna din faptele noastre care ar putea înrăuri starea noastră. Dar nu se va uita nimic, nici din ceea ce socotește Dumnezeu ca păcat, căci totul este scris în cartea lui în cer. Fiecare își are cazierul lui. Nu numai de faptele lui va da socoteală omul în ziua judecății, ci și de orice cuvânt nefolositor pe care l-a rostit și de orice tăcere atunci când n-ar fi trebuit să tacă, va fi tras la răspundere pentru orice gând necurat sau nedrept, cum și de orice nechipzuință. Dragul meu, ce poți face pentru ca să ți se toată datoria? Să vii prin credință la Domnul Isus să-i mărturisești toate păcatele și să-l rogi să ți le ierte prin sângele său. Și El te iartă îndată căci este scris, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ni le ierte. Va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netegăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Nu numai la judecata din urmă, ci și acum, orice om care a primit în sine, prin credință și pocăință, pe Domnul Isus în inima lui, se judecă pe sine. Omul, Hristos, este modelul după care își potrivește trăirea lui în toate privințele. Cine se judecă acum este izbăvit de judecata viitoare, după cum scrie și la 1 Corinteni 11 cu 32, Ioan 5 cu 24, pentru că Dumnezeu este drept și nu va judeca de două ori aceeași faptă. Învierea Domnului Isus este o dovadă de netăgăduit pentru învierea morților și de înfățișarea lor în fața scaunului de judecată. Fericiți sunt cei care așteaptă făgăduințele lui Dumnezeu, pregătindu-se printr-o ascultare de plină de cuvântul său.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 a greașa-i suferinței Spin, poartele le prin lumea de amar, Ți le va schimba Iisus cu crin Și cu salve de mărgării Gata, fi creștine, pentru plu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 De-auna pentru slujbă -ncins. Pe Hristos l ai slăvit, model, Vâlvă ta focul lui nestin, umpleți inima cu sfântul zei. Gata fi creștine pentru plou. Purte spășnic jugul pe groma, Gata fi creștine pentru Ru, Ca să mori cum ai trăit vitea. Ata fii creștine pentru râu, ca să mori cum ai trăit viteaua. Nu cu aur ești răscumpărat, ci cu sângele ce rești fie. Mergi pe calea pasul lui curat, sufletul păstrându ți sub pe Gata fi creștine pentru pluc, poartă pașnic jugul pe gruma Gata fi creștine pe Ca să mori cum ai trăit viteaz. Gata, fii creștine pe Ca să mori cum ai trăit viteaz. Nu privi cu scârbă spre țepuș,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 Gata a fi creștine pentru Ru, ca să mori cum ai trăit viteau. Gata a fi creștine pentru Ru ca să mori cum ai trăit viteau.